Die een in wit geklees sê, he, dit het jy volkome korek en waar gesê, maar bedink dat jy sonder bieg en komie of sielsgemeenskap gesterf het. As jy nou voor die rechterstoel van Christus te staan sou kom, sou daar dan nie makkelike doodzone by jou gevind kan word, of volgens die leer van jou kerk nie, en sou jy dan nie verewig in die staat van ongenade na die hel toe moet gaan nie? Hoe sal jy die Heer dan loof en prijs? Die arme man sê, vriende, wat ek kon doen, het ek beslis gedoen. Dat ek uiteindelik nie kon beeg nie, was seker nie my skuld nie. En drie weke gelede het ek toch wel gebeeg, waarby die beegvader my verseker het, dat ek nou vir een lang tyd nie meer hoef te beeg nie. O, vriende, as ek ergens toch nog een doodsonde in my sal hee, wat vir my nog onbekend is, smeek jylle dan die Heer vir my, die arme sonder, of hy my genadig en barmhartig sal wees. Want om in die hel te kom na hy aardse lewe vol leiding, dit sou wel die aller vreselikste wees. Oe heer, laat die wil geskiet, maar wees my arme zonde gesiel toch genadig en barmhartig. Dan sê die in wit geklede weese weer, ja beste vriend, in die geval dat jy doodsonde in jou sou hee, sou dit met ons voorbede toch ook nie so makkelijk gaan nie, want jy weet goed uit die leer van die kerk, dat daar na die dood by Yahweh geen genade kan wees, vanwees sy volmaakte streng en onveranderlijke rechtvaardigheid nie. Bovendien het jy al op die wereld toch nooit waarde gehag aan die voorbede van die heiliges en aan die misoffer nie, maar altyd Weinig en tenslotte jyltemal niks meer daaraan waarde geheg nie, waardeer jy jou tegenwoordie kerk onteenseglik as ek keter gedraad en in haar oor een baie groot zonder geword het. As ons nou by jywe vir jou sou bid, dink jy dan, dat ons voorbere enige net sou kan hee? Waarom het jy dan geen waarde geheg aan die Litanie of smeekgebere afgewissel dier koershang van die kerk en aan die siel misse nie? Volgens jou, Eie laaste bekentenis, het jy jou naas bestaandes geleer, dat betaalde gebede vir jywe grievel is, en dat hulle vir jou dis geen mis moet betaal nie. As dit nou alles by jou so is, hoe moet ons dan vir jou by jywe bid? Hoe denk jy nou daar oor? Sal of kan dit vir jou van enige net wees by jywe? Vervul van die gees en met diepe gemoedsris, sê die arme vriende, wie jylle is, is vir my om te ewe, Meer as Yahweh se skepselen is jylle nie, en Yahweh die Heer sy eeuwe dank en liefde. Ek glo dan ook, dat ek met jylle eeuwe vrijmoedig kan spreek, soos wat, wat jylle dit met my doen. Op die wereld was ek weeleswaar arm en jelendig, maar ek kon lees, a bietjie skryf en behoorlik goed reken. Die son en feest, daar het ek meestal doorgebring met die aandachtige lees van die heilige skrif. Hoe meer ek daar in thuis geraak het, des te duideliker het het vir my geword, dat die Rooms-Katholieke kerk precies die teenoorgestelde doen en gedoen wil hee, van wat Jave en die apostel, apostels volgens die vier evangelies en die brieven van die apostels geleer het en self gedoen het. In die brief aan die apostel Paulus tref ek self die dreigende tekens aan, die dreigende teks aan, En as daar een engel uit die hemel sou kom, wat jylle ander evangelie leer as wat ek jylle verkondig het, namelijk oor Yahshua die gekruisigde, laat hom vervloek wees. Hierdie kerenachtige uitspraak het soos ‘n bliksem dier my jylle seel geskiet, en ek het my die vraag gestel, as die apostel sulke woorde gebruik het, hoe is dit nou met die leer van Rome, wat nie net die woord van Jawe en die leer en alle leke verbied om dit te lees nie, maar baie ander dinge leer, wat baie soos die uiterste duistere heidendom lyk. Wie moet ek nou gloe? Hy innerlijke stem sê byna op vir my, gloe die woord van Yahweh en ek het gedoen soos wat die innerlijke stem gespreek het. Dit het vir my van dag tot dag duideliker geword, dat ek goed daarin gedoen het, want ek het het in my hart begrijp, en was in geest en in waarheid, oortuig van alles wat ek trouw geglo en gedoen het, namelijk dat die leer van Christus, die syver en enige ware woord van Yahweh is, waarin dan die enigste en alle heil, en die eeuwige lewe gesoek en gevind kan word. Yahweh is onveranderlik, Soos hy was, so sal hy ook bly. Die een eindeloose volmaak die eeuwige gees van syver liefde. Hoe sal so hy die kerk van Rome kon gestig het, wat niks anders as haat, vervolging, verderf, dood en hel verkondig nie? Nee, eeuwig nee klink dit in my. Wie sy broeders oordeel en verdoem, is self geoordeel en verdoem. Maar oordeel en verdoem ook jy, niemand in jou hart nie, dan sal jy ook nie geoordeel word nie. So hoor ek dit en so het ek ook gehandel. Ek het wel steeds duideliker gesien hoe mens in Rome en die geest nog duisend keer erger met die Heer omgaan as wat hulle vroeger sy lichaam gekruisig het. Toch het ek hulle nooit geoordeel nie, maar altyd in my hart gesê, Heer, vergewe hulle, want hulle is allemaal steekblind en weet nie wat hulle doen nie. Ek het die eindeloze liefde van die Heer steeds meer gesien en begryp. Daardier het my liefde vir hom en my ook so sterk toegeneem, dat al my aardse leiding dit nie meer kon verminder nie, maar slechts steeds meer versterk het. En so het ek ook nou vir julle uit en, en onomwonde gesê. Christus is my liefde en my lewe, ook in die hel as ek deur jylle daarin verdoemd sal word, ook die hel sal hom nooit meer van my afneem nie. Ek weet goed dat ek een sonde daarteen waar Jahwe is en nie waardig om my oor op te slaan na die plek waar hy die allerheiligste woon nie, maar sê my, waarin in Jahwe's uitgestrekte oneindigheid is daar een engel of een mens wat net so die, soos die Heer so kon sê, wie van jylle kan my van 'n sonde betug? Werklik, dit is vir my saliger om te sê, Heer, ek is die aller onwaardigste, as ek is die een, wat die genade die meeste waardig is. En ook al sou ons alles gedoen het, wat hy ons gebied het om te doen, dan sou ek, en sekerlik jylle ook, maar net kan sê, Heer, ons was amal die onverdienstelike diensknechte gewees, en het ons dier niks die genade waardig gemaakt. Oe Heer, oe Vader, Wees ons terwille van die eindeloose verdienste vir ons onwaardig is, genadig en barmhartig. Slechts om dit te sê en te vraag het ons die reg. Al die ander beskaak feitlik as sonde Nou sal jy hoopelik begryp waarom ek geen waarde heg aan litanie en betaalde gebede nie. Maar op rechte voorbeerde uit die liefde van die hart van die een broeder vir die ander, het ek altyd baie gewaardeer, en om die rede vraag dit ook van julle, maar julle kan doen wat julle wil, en alles geskiet die eeuwige allerheiligste wil van die Heer. Innerlik baie verbleid oor hierdie nieuwe voortreflike broeder, sê die in wit geklede weer, Beste broeder, ons sien jou ware ergens moed en eiver terwille van die Heer, wat werklik so vaststaan soos ’n rots. Maar vraag jou hart net of jy ook voor die aangezicht van die Heer soe soe durf spree. Die arme sê, dan sou slegs my oorgrote liefde vir hom, miskien wel my tong, maar nooit my moed kan verlam nie. En werkelijk, daar is nie veel moed voor nodig om tegenwoord jawwe te beken dat die mens homself tegenwoord hom oprecht soos ’n nitteloose knag voel, wat daarom sy genade en herbarming nodig het. O, eindlik het ek Christus nooit gevrees nie, want ek het om te veel lief gehad om om te kan vrees, maar sê my of ek nog lang hier sal bly of nie, ek sal wel graag duidelik wil weet waarin ek moet gaan. Die in wit geklede sê, wees nog maar bykie geduldig, ons moet terwille van jou nog op iemand wach, so draai kom en jou die oordeel van die Heer meedeel, sal jou onmiddellik hierdie plek kan verlaat, en sal jy daarin gaan waar jy in die wil van Jave jou sal weis. Kyk, Daar het die ooslijke richting kom hy al, hy sal gauw hier wees. Het jy geen vrees vir hom wat in die naam van die Heer kom nie? Die arme sê, o nee, as ek die Heer self boek en alles lief het, hoe so ek dan hom vrees wat hy na my toestier? Die in wit geklede sê, maar weet, beste broeder, dat selfs die mees rechtvaardige 7 maal per dag sondag, sonder om het te weet. As jy nou alle dag by optel vanaf jou toe jare, En dit met 7 vermenigvuldig, sou dit toch een aansienlijke aantal doodzones oplewe, vooral as jy een aanmerking neem, dat volgens Ignatius van Loyola, vier kleintjie saam ook 1 groote maak. En as hy met soe rekening sou aankom, sou jy dan ook nie die boodskapper van hier vrees nie? Die arme man sê, of die arme man sê, nee, en nog eens nee, Ek moet dan jylle my beste vriende openlik bekend, dat het my bly so maak om as een groot zonder bevind te word, want die zonde verhef nie, maar maak die moedig, en dit is goed en rechtvaardig. Ek het het op aarde dikwels gevoel, as ek my welis waar, a kort tyd soms van geen zonde bewis was, wat by my vir al nabeeg die geval was. In so toestand was ek baie hoogmoedig vanuit die, van die vermeende syver Uh, sedelike onberispelikheid en dan sê ek ook heimlik vir myself as ek een liederlijke mens teekom. Jawe dank dat ek nie so is soos hierdie kerel wat Jawe en elke menslike reg vir ondacht saam. Maar as ek dan weer self in een of ander paard verval, denk ek met vroeging in die hart, wanneer ek een ander zoon daar teekom. Kyk, hierdie man wat jy is een slechte kerel ontskou, is in Jawe sy oog miskien wel veel beter as jy wees oe ja, my arme sonder genadig en barmhartig, want ek voel my nou nie eens waardig om my oe na die jimmele op te slaan. nie, en dit, vriende, was beslis beter gedink en meer passend as om te denk en by jou te sê, Heer, ek is een syver mens en het sê dat my kinder daar alle wette in ageneem, en daarom verwag ek nou ook met die volste reg die belooning wat u in die vooruitse gestel het.